Bertzalde, bastanek etxean emanen hasiera denboraldiari hauek Nafarroko ligako lehen maia autonomikoan arituko dira bertzebein eta lehen jardunaldi honetarako korela, koreiano taldean. Jasoku dute, biarrerea ratxaldeko zazpietan, iban romo taldeko entrenatzailearekin izangara solasean eta aurre denboraldiaz sortu duten talde berriaz jokatu dituzten lagunartekoaz eta biharko partiduaz mintzatu zeigu. Entzune, entzungu dugu? Aurre denboraldia ustailako batean hasi genuen. E, ongi joan da, lau aste eta honekin bost aste egin ditugu entenamenduz eta ia prese gaude hasiera ere denmoraldiari. Taldea, bi asko bezalakoa da, e, bi jokaleiro ditu dute, Joseba Martínez eta Ibai Meoki eta igo ditugu juvenil batzuk. E, Unaz Bidegain, Sabi Bengoetxea, Ikeroteiza, Ander Meoki, baitare ikertei etzea eta subantei etzea baita. Eh Imanol Zoko eta Angelteia ja lengu urtean gurekin egon ziren baita. Taldea berdintzua da, eh Jubiliru batzuk geiagoekin eta horrela osatu dugu eh plantilla pizkaba tan diagua. lau partido egin ditu eh bilenengoak eh ekipo potenteagoekin, Real Union berekin eta baitare, Eh, abantzezkabarterekin, lehenengoa sensazioa pizkabat ezen eh, nahi nona eta batzen joan gara pizkanak, pizkanak, pizkanak. Harren baita ere ginen partiduna nahizeta galdu eta bi azkenekoak eh, eh, udaleko saria irabazi ginen ekipo baten, on baten kontra, eh, beti gaztekoak eta donesteberen Esteberen kontra baita ere irabazi ginen eh, Don Esteberen. Denbora dira, larun la, la bata honetan azten dugu eta Senzazio onak ditugu, espero dugu e, ongi borrokatzea, ongi egotea eta denboraldea ikusiko dugu non jarriko digun. Espero dugu ez sufritxea batez ere. Bai, lehenengo partidua, koreianaren kontra da, e, ekipo hon bat egin dute, seadetu dira hobetzen eta lehen gurtean ekipo hona zuten, baina bueno, e, guberen kontra bi partidunaren genituen eta seadetuko gara batez ere egitean oso indartsuak egin eta seadetua irabasteak.